Slavoslavia 246 pentru darurile Duhului Sfânt. Aleluia, slavăție, Doamne, Duh al Înțelepciunii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă armele duhovnicești ne-ai dat și cu pavăza răbdării să ne apărăm de și care ne vălesc cu ispitele lor neapărat. Aleluia, slavăție, Doamne, Duh al Cunoștinței. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă voia noastră ai tăiat. Și pe voia Domnului, inima, hotărârile, gândurile, ființa noastră, ca o casă pe stâncă, ai întemeiat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă focul tău ne-a luminat și în focul luptei costenerile, necazurile, ispitele, lipsurile, de defăimările, mustrările, înfruntările, necinstea, disprețul, blestemele ne a încununat. Aleluia, a Doamne, Duh tăriei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă tăria scusinței de a urma pe Domnul Isus Hristos prin greutăță, întristări, neputințe, cu inimă tare, pentru mărirea Lui Dumnezeu neînvățat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, Duh al bune te iubim și îți mulțumim, fiindcă ascuția, darului deosebire duhurilor, în ochiul minții noastre a stat, când cu viclenii, ucenicii satanii din sinagogile iadului ne-au încercat, dar Tu, care ești mâna nevăzută a Tatălui Ceresc, ne ai apărat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Duhul al temeri de Dumnezeu! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în temerea Lui Dumnezeu ne-ai păstrat. De aceea, de oameni nu ne-am înfricoșat și a țintit spre Domnul privirea cugetului nostru a stat. Aleluia slavă ție, Doamne, Duhul Sfatului, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă prin Tine toate le-am lepădat. La noi înșine nu ne-am mai întors Și de aceea, dar după dar, în inima noastră, e revărsat. Aleluia slavă ție, Doamne, Duhule Sfânt, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă fapta lepădării de noi înșine, Prin grija Ta am lucrat. De aceea, în grija Domnului, în voia și judecata sa, viața și sufletul le-am lăsat. Aleluia slavă ție, Doamne, Duhul Sfânt, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în fiecare zi, ca o jertfă pentru Domnul, ne-am așezat, când adevărul libertății într el am aflat și ne-am bucurat. Aleluia slavă ție, Doamne, Duhul Sfânt, te iubim și îți mulțumim, fiindcă întregi Domnului pe noi înșine și înșine pe alții lui ne-am dat și de toată voia noastră ne-am dezbrăcat.